الحمد لله نحمده ونسعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور ونفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضل الفلا هدي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمد عبده ورسوله وما بعد هذا الناس لن نتحدث عن تحاوية في المتحدث عن تحاويت في المتحدث عن تحاويت Unë uminu për kiram ilë katibinë, fe inë Allah që dëja'lehum alëjna hafidhinë. Thët, lepesoj, në mëlaiket që unë në këram ilë katibinë, janë mëlaiket të si dhe të shkruajnë vebër të njerëse, shkruajnë vebër të mjerë dhe të këshia. Fe inë Allah që dëja'lehum alëjna hafidhinë, dhe të Allah i madhuri ka bërë dhe më thëllënë për kujdesës në ineshë, të të ta mëlaiket. Këtë thënë Allah s.w.tallë, O inna alejkum në havidhin, këramën këtibin, i alemunën a më të fëllunën. Dhe të mbiju janë, në në disa me lajke për kujtësës, këramën këtibin, këramën këtibin, në në në janë të ndërëshëm të të vlerësuë të këllë, këtibin, në në në në në shkruen vepër të njërzëve, i alemunën a më të fëllunën, ata i dhinë, atë që vepër nj Një dhe është të ka thënë Allah i më dhurë, idhje të lëkkal mu të lëkkijane, anë il jamino, anë shimali ka rindë Dhe më dhënë, nejmi prezent në gafër njëriut, kur dëme leket rinë nga djath dhe majtë ati, rinë pranë ti ullur Ma jelë fithu min kohle illa ledeja rakibu në atidë, gjdo fjalë që a i thotë ata janë në më dhënë prezent të të dhe e më vëzhguës në njëriutë Njithashtu Allah me dhe ka të reguhe që Allah me dhe ka të reguhe me lajke që e ruhe njërjun dhe të lehu muaqibatu min bëjni edhehu min khalfi jahfadhun au min emri Allah Ka me lajke dhe sir vinë njëj pas tjetër, sotë Allah s.w.t. që njeri, inata, Allah i rina di për para dhe mraba njërjun dhe ruhejnë të me urdrinë Allah s.w.t. Njithashtu ka thonë Allah s.w.t. Ami ahsebun anna la nënsma usirra u anna të johan bela u rusulana le dhejmë këtumun A mendojnë ata se ne nuk e dëgjojmë të fshjetën e tyra dhe bisedat e tua të, të fsheta, por kundrazi ne dëgjojmë dhe të dërguarit tan janë te qatallë shkruajnë. Ëh, edhe shumë shumë ajë të tjera të cilat tregojnë që Allahu subhanetale ka dërguar disa meleike të cilët janë shkrujës veprora të njerëzve edhe meleike të cilët e ruajnë njeriu nga çdo lloj gjeje të cilën Allahu subhanetale ka krijuar në botë, përveç rasteve kur Allahu ka shkruar tur për njëriun që do të diçka tjetër. Allah je buur dhe që e gjë gjëtë dohë. Gjithër së të ka thëmë profetisë, sëmë Allah, lisa më hadithën e saktë, të cilë të rasu të në më bukëri o dhe muslimi. Thot, jetë aqa bu në fiku me laikët unë bil lejli o me laikët unë në nëharë. Thot, ju vinë, juve njëri pas tjetërit me laike natën dhe ditën, dhe me vinë jetët natës, pasë e jiki natët natës, vinët atë ditësët. Mu e është të miun e fi salatës subhë dhe bashko në namazin e sabahot o salatë al asrë dhe namazin e këndis. Dhe në gjithën ata që ishën të kjo dhe i pyët Allah i madhur dhe i dimë mjë gjendin sa ta. Thot si i latë ropër të mi dhe ata thonë i thot u shkuam atyre dhe i gjithën duke u falur dhe u larguam për tyre dhe i lam duke u falur. Këto hadith të rëgënë më mënë që Allah subhanahu wa taala ka bër për njerëz të belaiqe. Do ka bër për njerëz të dy melek, të cilët ruajnë veprat e njerëzit, dhe dy melek që e ruajnë njeriu në ashtoj keqë që ndodh në këtë botë. Për veç raste kur Allah subhanahu wa taala ka struktur diçka. Ëh. Edhe ashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Muslimit, thotë: Mamin kum minahadil illa wa kadu bukki lebi, karinu minel gjin, karinu minel melajke Tho të gjithë njërët për jush i është vendosur, karini i ti, dhe më dhe njështë si shoku i ti për gjindve Dhe shoku i ti për melajke Në këtë regonë në që gjithë njëri ka melajke, ka dhe gjindve vete Në gjindë të sirët e urëdhen për të përkeqë, edhe melajke të sirët e urëdhen për mirë në këto, në, në, në këto rrasë dhe më dhe në ë në në të rastë veprat ose veprimet e mira që bën njeriu dhe nxitet i mira ka për melekut, nxitet për melekut dhe primin e veprimit që i ka nxitur prej shejtanit. Qëllimi është që këto lloj që thotë shehuu që Allah i mëdhuar don ka vendosur se melek dhe ne besojmë kjo gjë, kjo është ajo që shkruan fatit të saktë dhe në ajetet e Kuranit. Melekët shkruajnë fjalët dhe veprat e njerëzve shkruajnë fjalët vetëm për njerëz dhe kanë treguar dyta që shkojnë gjithashtu në jetën e njerëzve, sepse në jetën e një njeriu të veprat e zemrës gjithashtu janë pjesë e veprës së tij. Nëse dikush e bën një punë me sinqeritet për Allahun, ajo është veprë e mirë dhe sinqeriteti i tij është veprë e mirë tek Allahu subhetale. Nëse dikush e bën jo me, me sinqeritet për, ito, të ta, për hyrën e Allahut subhetale, por e bën atë me syfojsi, ajo lë veprë nuk është e mirë, por është e keqë dhe më laket e dinj që lëgjeu ka mësuar Allahu subhetale që ta dinj të lëgje ta shkruajnë. ë madje Djetarën ka rënë në kontradit Në lidhe me shkrymin e veprave Dhe të fjallëve që bëjnë me lajket Fjallet që shkuaj me lajket A shkuaj një zhdojnë i fjallet njëriut Apo vetëm ato fjallet të cilat mund tjenë se vape Apo dhe, dhe ato fjallet të cilat mund tjenë gjunafe e, Si pasajit ku arë norm Të regohet që këtu shkuaj që dhe gjë Edhe të regohet në disa thar Të regohet në disa e there dhe më dhe në disa trasmetime që meleku i kraut dia dhe kraut maj do të thon nuk din çfarë shkruan njëri çfarë shkruan tjetri dhe i tha Allahu subhanuhu te ala meleku te kraut maj çfarë mos e shkruaj meleku i kraut dia si sav shkruaj te kraut tjetër se qenof edhe kjo logjë po qjesë do është e vërtetë thonë që kjo nuk është është vërtetuar me argumente të sakta po qjesë do të thikë kjo gjë e vërtetë është më vërtetë gjithë shumë rëndë Se kjo të regonë në në që shdo dhe që dhëtë njëri o jo poqësë, a një nuk mërët se vaba për të, ajo dhe mërët në është bendim për të dhe dhe jukimit të të, e kallohës për nëtarë. Shumë shumë rande mërë. Pra ndaj kjo të regonë në në në në në që njëri o jo duhet të imasi fjallet mirë dhe më dhëmë kur në në në gojlu, se më dhëmë në nërruaj nga rëshkite dhe gojzët dhe, dhe të gjumë të r Po gjithashtu besojmë me lekun e vdekjes, të cilin e ka vendosur Allahu i Madhuar për t'i marrë shpirtin të gjithë krijesave do në të cilin ka shpirt, gjithë krijesën që ka shpirt. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala Kur'an, "Qul yatawaffakum malakul mautu alladhi uqila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Thoy, u nën yomerr shpirtin juaj dhe u vdes juve meleku i vdekjes, i cili është vendosur për ju, më pas ju te Zoti juaj do të ktheheni. Djershuk e ka thënë Allahu madhror, hatta idha jaa hadakumul maut tawaffatu rusuluna wahum la yafarriton. Dhe sekondë njëri për ju shti vdekja do ta marrë atë të dërguarit të ant, ata an, an, nuk e lën mangët. Gjithashtu ka thënë Allah, Allahu subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal yatawaffa al anfus hina mawtaha. Allahu madhruar ja merr shpirtin e atyre të cilët vdesin, wallati lam tamut fi manami, ata tërë të cilët nuk kanë vdekur në gjumë, o merr shpirtin sepse në gjumë gjithashtu është një lloj Vdekja, ju që vdekja vërdhë, atë del shpirti. Mëse nuk del plotësisht nga trupi, po del dhe dhe bëhet pas sa kthehet përsëri në trup. Ë, këto janë tre ajdë që për janë për moment për çështjen e vdekjes dhe marrjes së shpirtit. Ajdi par, të regon i parë tregon që shpirti nuk merr me leku vdekjes. Ajdi i dytë, shpimi me leku vdekjes është një, domethënë. Ajdi i dytë tregon që njeriu në domethënë në çështjen e vdekjes, domethënë, janë ka vendosur Allahu disa dërguar, disa melekë. Fot edhe kur ti vin në një periudhë vdekja, kuptimi i jetës, atia marri ia marri shpirtin të dërguarit anon me lajët. Në ata nuk elën mall, do të thonë për shumë. Te jetë para tregoj që është një jetë, te jetë do të tregoj që shumë te jetë te këtë tre thuhet që Allahu sheh që me shpirtin njerëz kurtesë. Dhe këto tre jetë nuk kanë konditor një ka me njëra tjetrën, sepse Allahu subhanetullahi është ai i cili ka krijuar me legun e vdekjes edhe me urdhrin e tij ai jep me shpirtin. Po çes nuk i vë Allahu urdhër, ai nuk e merr shpirtin. Për këtë arsye, domethënë quhet meleku i vdekjes ai i cili është sebebi, edhe ai i cili don nga urdhëruar dhe melejin e tij ë është Allahu Subhanetauala. Kurse meleqit kur përmend në numrin shumës janë meleqit të mshirës së dënimit, të cilët e presin melekun e vdekjes derisa të në nxjerrë shpirtin dhe e marrin ata nëse është për njerëz të mirë, e marrin meleqit të mshirës, nëse është për njerëz nëse është për njerëz të keq, e marrin meleqit të dënimit, ja marrin shpirtin, prandaj ka thënë Allahu Subhanetauala të dërguar i tafë, më njërë shumë, të cilët prejsin njërë i mba se vdetë dhe me një herë, nuk e mbonojnë asë, asë një moment, por e marrë në shpirtë me një herë. Kjo është, dhe më në qeshtje e parë, të cilën ka seruar në në shemë. Pasaj, ka funë për në qeshtje në shpirtit, thot, besojnë me legu në vdekit, kështë e qartë, dhe, dhe më thënë, vdekja, nuk është po që durë, si, si besoj Po vizitora thonë në që vdekja është fundi i çdo gjëje, ngaqë ata që bën, ngaqë ata besojnë që ë njeriu përpason vetëm trupi dhe nuk e njehën shpirtin, nuk e njehën shpirtin. Prandaj ata thonë në vdekje në njeriu mbaron çdo gjë, përfundon çdo gjë. Ngaqë ata besojnë se jiu ka ardhur kot do të iki kot. Kurse e vërteta është atësinë e ka treguar Allahu në Kur'an dhe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe saq dhe për të kanë ndarë dakord të gjitha fetë fetë të cilat të cilat u kanarë dhe profetëve kur kanë qëndë pandurëshuara, më të në shëriat që i ka zbëritu allohë më nusës dhe një salih sallatë me profetën të tjirë, gjithë kanë ndakort që procesi i vdekjes nuk është përfundimin që dhe gje për kundazim, basa jetë e ka një jetë tjetër të cilë në të të përjetoj një riu edhe në taj të jakë në logari për para allohë së një tanë. Dietarët ka kanë rënë në kontradiktë, dietar kanë treguar, domethënë një kontradiktë, kanë treguar një kontradiktë në anë të cilën kanë rënë domethënë në grupet e humbur jo ehli sunneti në lidhje me çështjen e shpirtit. A është shpirti i krijuar apo nuk është i krijuar? Edhe kanë rënë domethënë nuk kanë thënë disa për grupet e humbur që shpirti nuk është i krijuar. Edhe sipas kësaj domethënë fakti që pretendojnë ta, domethënë, që pretendojnë si fakt që shpirti nuk është i krijuar i bie domethënë që është pjesa e Allahu subhanahu wa taala, edhe për këtë argumentojnë domethënë disa argumente. Prai dyre për shume është është fjala e Allahut subhanetali thot Kullu ruhu min amri Rabbi thuaj shpirti është prej Xheshit të Zotit tim. Gjithashtu ka thënë Allahu më dorë në no? anafhtu fi min ruhi i fryva aty për shpirtin tim. E thon por desto për shpirtin këta tregonuin që është pjesë e Allahut subhanetali dhe kjo është domthonjë është humbje vërtet. Përkundazi kanë rënë dakordu në të gjithë profetët dhe kanë rënë dakord domthonjë gjithashtu edhe e kjo është aq i thelësuarit edhe për të ka dërguar Xhma, nyjtarët e seleve për tyrësh Muhamedit ibn Nasr al-Marwazi, ibn Qutayba dhe të tjerë, që shpirti i gjithë i krijuar dhe nuk hyn tek ato tek ato edonë djallë që stonë nuk janë nuk janë të krijuara. Domethënë në në në dynja çdo gjë është e krijuar për veç Allahu subhanahu tala, sepse Allahu është krijuar çdo gjë dhe çdo gjë për veç tij është e krijuar. Në shpirti nuk është pjesë e Allahut më dhëruar, por është krijes e tij. Këllo ideje që përndonjë të atë që shpirti Nuk është i kryuar kjo dhe mund të thot që njëri U dhe mund të thot që njëri u dhe mund të thot që ka pjesë e Allah Dhe kjo është ajo humja vërtit për të cilë kemi folur kushit saher Ndërsa jeti ku e norë që Allah Thotë të thua i shpirtis për qështë të zotë tim Ose në jetin tjeti që zotë u në fëkhtë të fimi rruhi I fryve ati për shpirtit tim Nuk është kuptimi më thot Allah, Domethë dhe që kjo është pjesë e Allahut subhanuhu teala. Por shohim më dhuar që ta kuptonim çështën. Ka thënë Kur'an Naqatullah devey Allahut. Devey Allahut nuk është kuptimi Allahut, dhe më që, biljev, i thotë devey Allahut, domethënë që astagfirullah, to bile të të mund kuptoni njerëz, por domethënë përse për përdojn krijesat ose përdoren për të hypur ose përdoren për Allahut, të ngën mishin. Kurse devey Allahut në këtë rasti kuptimi i saj është që Allahu më dhuar e deruar, lejnë, devejn, ka nderuar të lëhet e vekë krijuar nga shkëmbi. Ky ka kanë lloi veçorie që ka har prej Allahut, se, se ka se ka askush tjetër, asollë devet tjetër. Për këtë arsye që devet Allahut, dhe shpi e Allahut, xhamia ose xhamit, këtu është shpi e Allahut, sepse në to adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Kështu që do të von kan këto lloi veçorie të lidhje me emrin Allahu, më dhuratë se në to përmendet emri i Tij. Për ne qoftë në spi e Allahut, devejë Allahut, kur themi devejë Allahut, spi e Allahut, kjo do të thotë që jeton pjesë pjesë e Allahut në pandashmëri ti. Kjo është saktë. Kjo është dhe kjo është e qartë domethënë ato. Por ne kur themi për diçka, për çdo gjë që një mund themi ne, që kjo është domethënë si do të thushë Allahu subhanuhu teala, kjo ndan të llojë. Ka truhut dietar çdo lloj gjë që ne ja domethënë ja dedikojmë Allahut, më, ja Allah, më dhuro në në në në emërtim për shkak të themi spi e Allahut, devejë Allahut ose spirti don e ka funë spirtin tim se vullai më dhur për njerin. Kto ndahen dy lloje. Lloji i parë janë ato cilësit të cilat nuk qëndrojnë vetvete, por kanë ndloj për diçka, për të qendruar, për, për shembull thotë më dhurë, e, Allahu subhanallahu ve te ka treguar Allahu subhanallahu al-Kur'an, që Allah dëgjon, Allah shikon. Edhe shikimi ti dhe dëgjimi i ti janë dy cilësi të cilat nuk qëndrojnë, nuk qëndrojnë te krijesa, por janë tek tek qenia e ti qi nuk ka shok. Do nuk ka profitorim për të, do të thonë që mund të profitojë doni një ndjenjë. Prandaj çdo mësuesie e cila është tek qenia e Tij Subhanuhu Teala, ajo është e krijuar. Ndërsa çdo çdo mësuesie e cila qëndron vetë ose qëndron tek krijesa, atë është e krijuar. Shpirti nuk qëndron tek kollocum tani, por qëndron tek krijesat, prandaj është e krijuar. Kurtarë Zot kanë thënë jetarë të çdo lë për, për katsi që treguohet në Kur'an edhe në Sunet Në këto dyto të dy forma ndahet, në, në sistemin ka gjëra më shumë se nocenciciti i Allahut Supremal, por shumë thotë kelamullah, fjala e Allahut. Fjala e Allahut është e thit. E përdyes se si ti nuk është krijuar. Kurse shpirti tullëfarë në të dy rastit, kur shpirti, se si kujtosh? Se si njeriu, përdyes se si njeriu, atëherë i përket njeriu. Gjithashtu ka argumente të qarta edhe të tjera të cilat tregojnë që shpirti është i krijuar, për këto argumenteve është Allahu Subhanallahu Teala ka thënë Ela ta ala al insani hayin min al dahil lim yakuna shaimat kura. A nuka qen njeriu nje koh prej kohesh, domthon diçka e pa përmendur, domunje nuk ka qen asgjë. Nuk ka qen asgjë që të ekzistuar, edhe njeriu përfshin trupin edhe shpirtin. Njeriu quhet njeriu për të dyja. Për të dy për për quhet quhet një për trupin dhe për shpirtin e tij. Nëpërdorëse ka thënë Allahu që s'ka ekzistuar fare dikur, domthon astron shpirti i tij. Gjithashtu Allahu në spontale ka thënë Zekerijes Vaqad khalaqtu kum min qabl wa lam taku shay'an. Do kam krijuar tu para se ti nuk ke qen asgjë. Edhe kur thon duke qenë asgjë, tu përfshin domethënë në, në krijimin e tubit të shpirtit të tij. Kështu që domethënë shpirti është krijuar dhe thash për këtë ka ixhma ato e sunetit, që shpirti është i krijuar dhe nuk është pa fillim si pretendojnë domethënë grupet e humbura. Kjo është të të, të e vërteta ë te ka kitë e sunetit e xhamatit. Gjithashtu kanë disutut jetarë dhe më thë kur kriohat shpirti, ose si kriohat shpirti dhe më thënë, dhe kam pasë, në të rëguar dhe më thënë, në njësa mendime, por e që është e sakë të ehnisunit dhe gjëmatit është, që shpirtin Allah subhanuat e tala ta e kryon në momentin kur njeriu mdo dhët në barku në nënës 4 mojsh. Ky është kuptimi i fryri e shpirti që i bën me neku, me neku të cilë në vendosë Allah i madhuruar të fryrë shpirti që vënë me leku ajo është me me lena Allahu subhanahu taala që ka bëra Allah fryrë shpirtin donësh ai ky është një moment i krijimit të shpirtit njerëzit ëh edhe në të tjerë raste themi që krijuar së sholloi me dhuar dhe Allahu me dhuar me fuqinë e tij ja ka dhënë një mundsi me lekut i, i cili është me neku i cili kujdeset për për për njerëzit momentin kur ata lindin dhe formohen në parkun e nanës i ka thënë tole fuqi që ai me fryrën e tij krijohet, me ka thënë Allah subhanallahu ve te fryrën e tij krijohet shpirti i njeriu. Në të gjitha rastet e krijuar është Allah subhanallahu ve te jomeleku. Kjo është domosht më së qartë do të thonë krijuar është Allah subhanallahu ve te e ka dhënë tole fuqia atij. Ë sikurse krijuesi i trupit, ish-Allah subhanallahu ve te jo vetë njeriu me njeriu, kurse njëri me një është vetëm sebebi, si punë shiut domethënë. E ka bërë Allah me dhuar shiun shkak. Për të në nëmbirë barën, dhe shimë është vetë një një për sëbeve, po të dojë Allah me dhërë nuk nëmbirë barën. Shri, dhe më thënë formimi i kësaj, dhe më thënë njërë jutë bëhet nga flyrë e melekut. Kjo është e që është të reguar të këtë dina djetarët. E njëshmë në këtër është e që bëndi një salisë salatu sëllam, një cile e bëndë të zogun prej balte, e bëndë prej bal edhe kur i frynte i vinte shpirti zogut dhe edhe domodin me lejen e Allahut, sot Allahu madhûr, fatum fukhufi fetakunu tayran bi'izmi. Qati i frynati dhe i bëhet zog me lejen time. Si për treguar domodin që kjo gjë është për është kriji Allah, i Allahut subhanetau, nuk është se krijoj Isa alayhi salatu selam. Ai është njeri, vetëm se Allahu madhûr i ka dhënë atij këtë fuqi atij që s'e ka dhënë dikujt tjetër dhe me lejen e Allahu madhûr bënë ato veprim që nuk e bën ti. Kjo është lidhje me çështën e shpirtit. Pastaj njerëzit kanë arritur në kontradiktë se çfarë është shpirti në vërtetë. Më në shumë shumë mendime kjo tregon domethënë se sa e dogut është dije njerëzve. Mosim mos po sikur shumë psikologë diskutojnë për çështjet si e psikologjisë që kanë lidhje drejt për drejt me shpirtin, kur ata nuk njohin në vërtetë ç'është shpirti. Mendime të shumta, shumë mendime, do të thënë që njëkohësisht ato ngjhen domodin me gojë hapur, çem të fortë. Një kohë që përgjigje shumë e thjesht, Allahu subhanahu taala ka thënë Kur'an, "Yes'alūna kan ar-rūḥ" ulli ruhu min amri rabbi o ma utitu min elmi illa qalila tpyesin ty per shpirtin thuaj shpirti esh per çështje zotitim dhe ju urzdhon prej dijes diçka e vogël domethën njeriu nuk ka mundsi dot domun ta kupton ç'është shpirti në të vërtetë kështu që domun njeriu nëse përpiqet që të futet në këto gjëra atë kërkoj ç'është shpirti si është shpirti i merradh ai nuk ka mundsi ta marrë vesh të ndiqe mirë po ajo që tim neve që na është përshkruar në hadithe të sakta Është spirt i shtrup. Përse nuk është trup? Si si trupi njerëzor. Në ashtruar që i hyn tek njeriu edhe del, hyn edhe del gjum. Gjithashtu hyn tek njeriu, domethënë kur ai, domethënë është në barkun e nënës në 4 muajsh, edhe del kur i lind. Në ashtruar në për hadithe që trupi, që shpirti i njeriu mbas mbas i ndal nga trupi i njeriu fillon ngjitën qel, në qell, e marret me lëngjet, e mështiten me shefin. Domethënë që ndonë pasë një lloj në një lloj çka një lloj dimensione diçka tjetër domethënë është diçka domethënë që nuk po shkruhet ose sesimë se dim që vështillët vjen era mirë nëse a është domethënë ka qenë pesimtar vjen era të keqe nëse ka qenë në pesimtar edhe ngjite domethënë ngjite të zbret gjithashtu më tregu një hadithe që shpirti bashkë me trupin në varo dënohen ose fitojnë kënësinë Allahu dhillon mirësinë mirësinë e xhenetit në varr gjithë ato tregojnë domethënë që trupi që që shpirti ka një lloj domethënë Dimensioni të saktuar të cilën nuk e përshruen do të dëmëdhën në goj njeriut Edhe a i dëmëdhën do mundohet ose të knaxin në varë në ti Si pas punëve që ka bërë në dyja Këtoja të reguar dëmëdhën në lidhë dëmëdhë me shpirtin Përse kanë diskutu të jetarë në lidhë me shpirtin në shumë që është Për të që është e përshrua vdes shpirt e po jo Edhe, e sa këta është dhe mund që vdekje e shpirtit, nësë do të themi që e shpirtit vdes, vdekje e shpirtit është ndarja e shpirtit nga trupin Nëndarja e shpirtit nga trupin që në e vdekje për njeri unë, edhe njeri unë këtu përfëshinë edhe trupin e shpirtin Dhe ndarja ti është vdekje në lidhe me këti jetë, por është në mund në filimi jetesis në një formë tjetër, në mund një mënyrën tjetër jetese Dhe Dhe përse përket vdekis, gjithashtu ka thonë Allah, La idhukuna fiehe l'mote ille l'mote të l'ula, ata nuk shijojnë vdekis përveç dhe gjes par, nuk ka vdekit i dhe në moment që mu të përveç dhe shpiritin më mrabë. Shqyën me së duke dhe me dhe në më dhe në në më dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Kur të fryhet musuri, njeriu nuk vdes shpirti i tij pastaj, por ajo Allahualesh shëndot me to, Allahu e di shëndot me to në të vërtetë, dhe mbasë asaj ata futen shpytrat te trupat e tyre dhe ngrihen nga varret e tyre. Sepse ka dy fujrë suri, fryrja e parë është për vdekjen e njerëzve dhe fryrja e dytë është për ngjalljen. Vdesin ata të cilien ngjallë këtë dhunja. Kursa ata që janë të vdekur, ata nuk janë të vdekur, kështu që shpirti i tyre u vdes prap. Por uh, se çfarë ndodh me to Allahu alaih di domodin që ata pastaj kthehen në momentin kur dhun Allahu sunta kthehen në trupot e tyre Mopas utsheu ubi adhab al qabr liman kana lahu ahl wasual mumkin mankir fi qabri ala rabbi an rabbi wa dini wa nabiyi ala ma jat bi al akhbar wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa al sahabe ridwanullahi alaihim wal qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufal niran thotë shejo gjithashtu dhe ne besojmë në dënimin e varrit për atë që e meriton. Besojmë që një u do pyetët në varrin e tij nga Munkai dhe ne Kiri, pse si ndyme lekët që e marrën pyti njerëjën. Do pyet në varrin e tij për Zotin e tij, për fenën e tij, për profetin e tij. Sipas haditheve të sakta që janë transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nga sahabët eh, radhiyallahu anhum. Që çu jvari është ose kopsh për kopshëve të xhenedit ose grop për gropave të zjarrit. Argumentet për dëlimin e varit dhe për mirësin e varit janë dëshumë ta. Për e ty argumente nga Korani, kemi fjallën në Allah s.a. në atësinën të thotë, o jo më të kumës saatu, a dhe khilu, a le fira unë e shët dhe l'adhab. Thëtë Allah i më dhuar, ata i parashitin zjarit, gjithëm njëzë dhe mbrëmje dhe ditën kër të bëhet kamedi dhe thua të futen i familin e faronin dhe ndëlim në dhemshën do lavë lavë i paraqiten zjarrit çdo pjesë të brëmi. Ku i paraqiten zjarrit, tu bëhet fjal për para ditës gjykimit, do të. Dhe ditën kur bëhet kemeti, do thuhet futeni familjen e faraun dënim të mbëmshur, atë kjo tregon që ata pasni dënim në zjar përpara se të bëhet kemeti. Dhe ky dënim është në jetën e barzahut, i cili është një barzahh, është jeta në më të, në më të them, dynjas ndahelit, edhe jetës, domethënë, mbas një gjallësi njerëzave. Ashtu të barzahh sepse le bërzëk një në arabe, do të thot është një dojë pëngesë në nëme dujë gjareve, ose të ushë është një dishka nëndërmjesë në nëme dujë gjareve. Si shka thënë Allah, më adhore për dujë detet, bej në huma e bërzë, fënë lejë bëgjë janë. Nëme të ty dujë detet, ka një pëngesë si nuk e kalën një një tjetërin. Në pëngesë mundi të tokë, tjë tjë en, në në në në në në në në Edhe Barzah-u është jeta mbas dekis njerëut, jeta ndërmjetme ndërmjet, ndërmjet dynjeve dhe botës mbas ringjalljes njerëzve lidhën e kemjet. Pra në çu do Barzah. Edhe aty njeriu domethënë do përjetoj dënim ose mirësi në bazë sa asaj që do meritoj për Allahu subhane ve teala. Dhe ajeti Koranor që tregon sura Dhahir, ka treguar që familja e faraonit me krye faraonin do dënohen në zjarr përpara se të bëhet kemeti. Kjo tregon që domethënë në Barzah paso dënimi me zjarh. Gjithashtu ka thënë Allahu i mëdhur, ka treguar në Suruatia që njerëzit janë tre grupe. Në grupi i parë janë sabikunut, ata të cilët do të jenë janë në para roja, cilë rendi për gradat larta. Pastaj grupi i dytë janë të djathët dhe grupi i tretë janë të majtët. Dhe ka treguar se çfarë shpërblimi ose dënimi ka çdo njeri për tyn bazë të që meriton. Ka filluar Suruatia ka treguar fillimfare ata që janë para roja shpërblimin e tyre. Të ka të rëgurë paset të djata shpëblimin në tyre, paset ka të rëgurë të majdët dënimin në tyre që kanë të kallohë më dhirurë. Paset e fletë për kërimin në njërjutë, sërra vapeha. Masë fletë për kërimin në njërjutë, betonë dhe Allah më dhurë në madhashtinë e Koranë dhe vërtëtsinë e ti, ma thasaj, thot, felau la idha belegatil hulkum, u entum hi në i din të ndhuron. Thot, dhe kur shpirti të arri në fyt, i juat dit shikoni, thot, i kum, la të shikoni Ne jemi më afërt ti se ju, por ju nuk shikoni. Nuk e shikoni ti vetë. Falullahu in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sadikin la sayudduu nuk do rënë gjallën, nuk nuk do rënë gjallën e më dhe nuk do vernë në llogari para Allahut. Kthejeni këtë shpirt që po ikën. Kthejeni shpirtin ti pse po ikën atër, nëse inë të vërtetë ndodhi kjoje. Pasatot Allahu ma dorfam ma in kana min al-muqarrabin, nesaij për një taafur për për atë që janë taafur te Allahu ma dorfar. Pasatot um ma in kana min ashabi al al-yamin dënës është për djathëve, pastaj do mund fare wa may kana min al mukaththibeen. Dënës është për pengjeshtruesve, të dhallin që kanë qenë të humbur. Allahu subhanahu wa taala tregoi në fillim të sures shpërblimin që kanë në xhenet, ata që janë parajoja dhe ata që në djathë. Dhe tregoi shkurtimisht xhenem që kanë ata që kanë të majtë. Pse këto epërsiti përsëri ata dhe tregoi që ata domthon ata që janë të afërt tek Allahu dhe ata që do të, që mon, që të që djathëve, jenë në mirësitë të Allahut dhe ata dhe të cilët domthon janë të majtë do të jenë dënim, në dënim, në ziar. Niko që domethënë aty përmendi këtu prandim përmendi prapë, kanë një dijetare të këto ushqë përsëritje. Domethënë allahu domi nuk është se ka ka treguar përsëritje, ka treguar që njeriu domethënë në në nasrin e përgjithshëm ka treguar kur bëhet kameti, para se uaq ka treguar mbasi bëhet kameti dhe s'han doll me njëriun. Pastaj në fund fare tregon se s'han doll me njëu mbasi vdes ai direkt. Para i fillon fillon Suwaqja, i dha uaq para ti uaq. Kur bëhet kameti, kur domon dhelli kameti tregon ndarje grupeve njerëzve. Pastaj në fund fare Kod kur të vdesë njeriu dhe ju nuk e shikon çfarë ndodh më atë, atë kur vdesni ju do të ndodhi 1 2 3 ka do ndahen tre grupe. Kjo që ka treguar Llojë Madhura që kur vdesni njerëzit ndahen tre grupe dhe kur tani para llojë ndahen tre grupe. Edhe në në këto dy momente ata që të treto grupe domosdën shpoblejnë me atë që meritojnë. Ata që ndahen të afër nuk kanë as problemin e tyre që mos dëges. Ata që janë ndajt kanë as problemin e tyre që mos dëges dhe ata të cilin janë martë kanë kanë dënimin e tyre ose shpoblimin me kuptimin e keq fjalës që mos dëges. Edhe pastaj kur bëhet kemeti, ka shpërbimin ose dënimin sipas asaj që meritojnë tek Allah. Prandaj, prandaj prej kësaj prej këtyre jetëve ka dhënë dietarët për Jesus waqea që ënë dënimi i varës është hak edhe i vërtet. Ë edhe i vërtet i si cili tregon domthon për ekzistencën e dënimit të varës në dy prej jetëve që kanë dhënë dietarët të cilat ato t'u tregojnë për dënimin e varrit. Gjithashtu për dënimin e varrës të, të, të transmetuar një hadith i gjatë. Dhe është nga hadithi më të qarta që kam folur për këtë për të fshirë hadithin që transmeton Ima Muhammedi nga Abu Ibn Azib radhiyallahu anhu, fot. Ish në një xhenaze në Baqia al-Gharqad. Baqia është varreza e kaqen Medinë, e cila është pranë xhamisë profetit sallallahu alaihi wasallam. Aty varrohen njerëzit dhe, dhe sot tek së ditës aty varrosem edhe në erdi profetis s.a.v. ullë edhe ullëm rrethi. Dhe i kishim ullë kohët si kur mbi kohët tonë ishën zështërt. Edhe varin në, në, në modin ishë të hapër varin, ishë hapë varin si grobë, por nuk ishë të bërë akoma lehdi, dhe modin ishë të duke punuar, dhe në të pojë pristin me gjithë të personin të dosin dhe shë, por të varosu, por pristin, desa të hapëshën groba, dhe ullëm, edhe po u të rgonë të profetis s.a.v. ull Kur është duke shkuar për na hiret dhe duke u duke u ndarë nga kjo dynja, i zbresin ati me lajket. Edhe thos fytyrat e tyre janë si dielli. Ata kanë qefine për xhenetet, edhe kanë erë të mirë për xhenetet. Edhe qëndrojnë në largësi sa shikon shikimi. Më pas vjen meleku i vdekjes, ndërsa shkon te koka e tij dhe i thot: "O shpirti i mirë, ndilnëm në falje prej Allahut subhanuhu teal dhe në kainësinë të tij." dhe del thotë rrihet thot, ose si rrihet pika pika e ujit thot prej grykës së enësit. Dhe pastaj e merr atë. Dhe kur e merr atë nuk e lej atë në dorën ti, e tij, as e hapën me syt. Dhe e male atë prej tij, e marr i këtë me like-et dhe e vendosën atë në, në këtë qefin, edhe në këtë herë të mirë parfum. Edhe del prej tij një erë mirë si erë misku, e cila domoshta është here më e mirë që mund, këndod, mund këndod, të kenë ndodhur, mund të kenë ndodhur në dyja. Edhe ngjisin atë lart sa heka loni grupi me lajkësh like thon ç'është ky lloj erë mirë thon ky është filani i birit filanit me emrin më të mirë me cilë ka qenë mortuar në dunja derisa kur shkon në qendën e dunjas kërkon që të hapet qielli i dunjas dhe i hapet qielli i dunjas i hapet portat e qiellit ndonëse përcjellin atë këtë shpirt nga çdo qiell ata që janë të afër me detën e qiellit derisa të çojnë te qielli i lartë ndërsa ngjitë te qielli në cinë është Allah subhanahu wa taala kjo e ha ditë që tekst që më është argument ë që Allahu subhanahu wa taala është lart. Pra ne do të dezagjito të qiejë ku është Allahu subhanahu wa taala mbi ta lartë. Dhe thot Allahu i madhëruar, shkruajini librin robi tim në iljin dhe kthjejini atë në tokë sepse un prej prej saj e krijova dhe do të do ta rikthej dhe prej saj e kam të njëjalla të përsëri. Dhe kthehej shpirti te trupi i tij, dhe i vjen te Dumalek dhe ulët dhe i thon kush është Zoti jot? Tho të zotim është Allah Dhe i thonë, kush është fejën e jote Tho të fejën e imë është Islam Tho të kush është kjo person që është dërguar të kjo Tho të jeshtë dërguar i Allah Sallallahu alim sallam Tho të qëfar dije këti Tho të unë e lezova libri në Allah Të besova të Thret një thires me qili Tha të vërtet në robim Prandaj shtrojin e ti për gjenetit Dhe hapin e ti një port për gjenetit Edhe i vjenë ati për e erë së mirë të gjennetit dhe i zjerohet varë i ajë se që qikon shkimi Pasta i vjenë i person me fëtyrë të bukur të mirë, me robat mira, me erë të mirë dhe thot Po të përgëzojnë se kjo është dita jote e thilat ishe primtuar Edhe thot, ku shjetisët? Fëtyra jote thot, ndjelë mirë Thot, unë jam puna jote e mirë Thot, robi, o oh, Allah, bëj e kemetin që të këthejmë të familë e imë të pasurimi pastaj to profetit sallallahu alajhi. Dhe robi mosbesimtar, kur është duke u ndarë me këtë dhunja, dhe kur është duke shkuar tek Allahu, kur kur është duke shkuar në jetë, i vijnë atë i vijnë atë me lajkë nga qielli me fytyrë të zeza dhe kanë në vete domthonë qefin e për në xhenem. Edhe ulen në largësia si çikon shikimin. Më pas vjen me legu i vdekjes, e qëndron te koka dhe i thotë: "O shpirti i keq, dinë zemrimin e Allahut." e zhvendos munda shpirtin e trupit i tij dha një nzirr të, siç nzirrët siç nzirrët si ajo rrodhja ose domodin diçka që ka domodin ka gjemba prej leshit të njëhomrit. Dhe e merr atë. Dhe kur e merr atë nuk e lën në dorën e tij i thot "A sahabë mbusht." Derisa e vendosën atë në toqëfin prej zjarri. Dhe del për ti një here keqë si here më e ndyrë që ka ekzistuar në botë. Edhe ngjisën atë lart se dhe sa e kalojnë një grup me lajke, shërathën thon kush është ky shpirt i keq. Thon ky është filani i birit e filanit me me emrat më të këqij, me të cilët ai ka qenë emërtuar në dynjë. Derisa shkon te çilit dynjas dhe kërkon jetë have, por nuk i hapet. Më pas këndonj profeti sallallahu alaihi dhe sallam, që Allah i, i thotë: "La tuttahu la mabab as-samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yanjal jammal fi sam al-khyaat wa kedhalin yanjal al-jammin." Thotë dhe të thotë profetë, thotë Allah s.a. nuk o hapë në të reportat dhe qilët Edhe nuk hynë në gjennet, nderi sa të futët dheveja në vrimën e gjilë përës Dhe këshu ishë problem kriminele, të thotë Allah s.a. Shkruaj e një libri në robitim në sidgjin, sidgjin është në tokën e shtatë Shkruaj e një libri në robitim në sidgjin në tokën e fundi, tokën e shtatë, thotë hadithi dhe i hidhet shpirti nuk nuk i çohet, nuk i çohoj, por i hidhet me forcë shpirti nga lart. E pastaj do këndoj profetit sallallahu alejhi dhe selam, a jeten kur anonë gjithotë umeyush bilahi ka'anna kharra min as-sama'i tutqafu at-tayr aw tahwi bi ar-rih fi makan sahiq. Dhe ajibë shaqallahu, e nisë se u ka rën në lëndë në lërsë i madhe qiellit dhe rën, dhe të rëmbëjnë të zogjt ose të bien në humner të thellë, ose të çojëreni në humner të thellë atë e kthehet shpirti i tij te trupi i tij dhe i vijnë dy meleqe me dhe e ulin dhe i thon kush është zoti jot ai thot h h nuk e di dhe i thon kush është ky person që është dërguar thot kush është ky person që është dërguar tek ju thot h h nuk e di edhe thret një tizë në qiell gënje i gënjeu robi im për ndërtimin aty prezjavit dhe i hapet atij një portë në zjarr dhe i vjen atij prej të nxehtëti dhe prej helmeve të zjarrit dhe ngushtohet ai varri derisa i futen brije te njeri tjetra edhe i vjen nje person ne pamje te shumtuar me rroba te teqia me er te keq dhe i thot po te pergëzoj me ato gjëja e cila do te hidhuron ty kjo es dita jote qe te shpremtuar thot kush je ti thot fytyra jote ndjell keq thot un jam puna jote e keqe e ndyr thot, e thot o zot mos e boj kemeti ky es hadithi qe transmeton muahhamedi budaudin e saj ibn majah dhe tjer kur shodi saktë. Dhe ky tekst i hanidhit tregon qartë që që njeriu në varr do përjetojë shpilibim ose dënim. Dhe tregon që Osman radhiallahu anhu kur shkonte përpara me Rreza ai qante. Ai thon pse që kanë shkoi shumë kur, të, kur kur shkon para Rreza ai sa nuk qani dhe kur kujton e hetin. Thotë kjo është hapi i parë i heredit, thotë. Kur shfuton njeriu këtu, shfuton mbrapsht i. Dhe kush nuk shfuton këtu, më të vështirë ka për të pasur mbrapsht. Ja në përmendoj gjithashtu edhe hadithet e tjera, të tëra të cilat tregojnë për çështjen e ndonëse shpërbimit dhe dënimit të njerëzit në varrin e tij. Që çuçifton duhem besuar, ashtu siç janë treguar pa futur logjikën të, siç bëjnë grupet e humbura të cilët thonë, por e përitoj mua të zilet. Muan të zilet e mohojnë dënimin e varrit. U thon, hapë varrin dhe shikoi, gjendë të djathtë, gjendë të djathtë. Edhe kur përsëri u gjem të zi, kjo tregon domosdoshmë që nuk ka dënë varr dhe kjo lokush është vërtet. Kjo është domosdoshmë është Allahu na ruajt prej humbjes. Dhe kjo është vet vet humbje e vërtet, që njeriu të mohojë atë të cilën e ka treguar Allahu në Kur'an, edhe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. I dashur treguat që profeti sallallahu alaihi wasallam një herë kaloi pranë disa varrave dhe u trem kafsha e tij që domosdoshmë në, në mushkull, siç ka thënë u trem shumë. Ai sa ishte gatë duke rrezuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe profeti trem tha, këto varre janë disa varre të disa njerëzve që janë duke u dënuar. Kush njefto varre? Ai tha një person apo duke u Allahu tani disa njerëz që kanë vdekur në në, në kohën e shirku para Islamit. Tha, "U ndai shikoi të cilët duke u dënuar, për tortë u trembë të trembë kafsha ti." Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka kanuar pranë varrës të dy muslimanë, që muslimanë kanë vdekur në kohën e tij. Është ato të dy këta të dy tani po dënohen. Ata nuk po dënohen për diçka të vështirë, domosë nuk është se ka qenë vështirë për, për për të lëruar të pejse gjëje, por ato lëguronin. Njëri prej tyre thoshte, ka qenë fashave me xhinj, merresh me Allah, me Allah e ka rënë Allah pas këtij andi. Kuse tjetër i thotë do të nuk pastroj nga urinë e tij, do të pastroj urinën e tij. Por këta për të, këta të dy, për një çdo njëri prej tyre dënohej për një, për këtyre dy dënime. Dënimi i hadithit tjetër ka treguar profetit sallallahu alejhi dhe sellem që shumica e dënimit varrit për këto dy gjëra është. Shumëse zënimit varet për të dy arsyesh. Nuk ka rëndësi ti normalisht. Ëh Allah subhanahu wa ta'ala e ka bërë njeriu për trupin dhe me shpirtin. Edhe për këtë arsye njeriu për jeton në në në bazë të lidhjes së ka trupi me shpirti, për jeton gjëra të ndryshme. Edhe që këtu fillon pas se do të thonë që njeriu fillon të kupton domosë lidhjen në vërtetë se çka është lidhja ka domosë trupi me shpirtin dietakan treguar që lidhjet e trupit dhe shpirtit janë pesë. Pesë janë lidhjet e trupit me shpirtin. Lidhja e parë është lidhja që, që krijon shpirti me trupin, me trupin në momentin kur i fryj shpirtin mbackun e nanas. Në në Mendo pak në njeriu ti fryj shpirtin, njeriu jeton edhe pse më nuk merr frymë, më, në në më, më nuk merr frymë mbackun e nanas, megjithatë jeton. Do të thotë që ai jetë veçant. E kuptonë apo nuk e kuptonë, jeto është dhe është një lloj jetë në cila ai jeton edhe pse ai nuk kupton shumë gjëra, mbas se nuk kupton fare. Këvarë, do të qe varet domethënë nga logjika e njeriu. ë Kurse lloji dy i dytë i lidhjes i krijon shpirtin me trupin është mbasë i lidh njeriu në këtë jetë. Nëse jete shpirti me trupin ka krikuar një lloj lidi tjetër. ë Në gjumë shpirti me trupin ka një lloj lidi tjetër. Për këtë arsye shpirti gjatë kohës së gjumit del dhe gjumi është i shkurtër vdekje vogël sepse njeriu përjeton në gjumin e tij gjëra të cilat nuk e për i përriton kur zgjuar. Prandaj, do të them, kjo është një lidhje tjetër e trupit me shpirtin. Dhe lidhja katërt është lidhja që krijon trupi me shpirtin pas së vdes të njeriu. Pas vdes të njeriu. Dhe lidhja e fundit është lidhja që krijon trupi me shpirtin pas ri ngjallën njerëzit për të barë për të dalë për para Allahut subhanuhu te hare vitën e kemjet. Kështu që kemi, do të them, tre vend banimi për njeriu. Dhe për çdo njeri për këto vendbanime ka gjykimin e veçantë në lidhje me përjetimin që përjeton njeriu atë. Është vend banimi, dynjas, banimi i dyshos, është vend banimi mosdegës çudi barzahut dhe vend banimi mbas ringjalljes. Në momentin kur i jesh në dyshja, është trupi e i cili përjeton çdo dhjë gjën e të dyshja dhe nga trupi përjetimi i mirësisë ose i dënimit i kalon tek shpirti, kalon tek shpirti. Në të kundërt ku njeriu vdes ndahet shpirti nga trupi gjithë çështja dhe gjykimi kryesor kalon tek shpirti dhe ai që i përjeton dënimin ose mirësinë e shpirtit dhe prej kësaj kalon tek trupi mirësia ose dënimi kalon tek trupi kështu që do të them sikurse si njeriu përjeton në këtë jetë diçka me trupin e tij dhe prej kësaj kalon tek kë shpirti në varr ndodhe kundërta e kësaj njeriu në varr përjeton shpirti dhe prej kësaj kalon tek trupi në dënim ose mirësi dhenius me për shembull dëshmorët ose profetët për shembull që është e vërtetuar hakikur për profetët, shpirtrat e trupave të tyre nuk nuk tretn. Kështu që shpirtrat e tyre përjetojnë diçka edhe këmbërisi kalon edhe trupa e tyre. Dhe dëshmorët nuk është se ka argumente fetare, por është vërtetuar mbas realitetit që kanë parë trupat e veç që nuk prishin. Me vite më radh, ka raste trupa që janë hau mbas disa shekujsh. Që ditë me që dëshmorët që janë sapo luftën në hutit, e ndauën varë të hudit, tyre mbas viteve më radh, shumë vite shumë ton. Ne han pari që trupat e ty kanë qenë të pa ndurshuar fare. Kështu që do të thonë, përjeton shpirti mirësinë mirësin dhe këmi mirësi kalon te trupi. Kështu që gjykimi kryesor në varr është tek shpirti dhe për kësaj kalon te trupi. Kurse në dynga është te trupi dhe për kësaj kalon te shpirti. Kurse ditë më kremetit, kur bëhet kremet kur tingjall njerëzit, trupi dhe shpirti të dy përjetojnë një lloj prehimit të për njëherëshëm të barabartë. Shpirti dhe trupi përjetojnë mirësi dhe dënim për njëherë edhe trupit dhe shpirtit në mënyrë më të plotë. Prandaj shpërblimi është më i plotë dhe dënimi është më i plotë. Dhe njeriu përjeton atë mirësi që nuk i përjeton në dunja, edhe, dhe domethënë do të varen aty përjeton një pjesë mirësie, edhe në, edhe një dhe në dhe në gjykimin do përjetojnë dënim aq më të madh se çka përjetuar në varrin e tij, sepse kjo është domethënë që është lidhja ndërmjet shpirtit dhe trupit. Por sa për këtë dënimi të varrit, dihet ata kanë diskutuar gjithashtu që dënimi i varrit, dënimi në varr, a është i përhershëm apo apo ndërpritet. Domthonse një si person dënohet varrin e tij, a mund të që një ditë arti të instaloj dënimin e varrit apo jo? Në nuk kjo kjo diskutohet mes dietarë në, në lidhje me çështjen e muslimanëve po të qartë, pse ai që është ai që është jo besimtar, normalisht dënimi i varrit po të nuk delon asherë. Sepse ai do dë dënohet dezat bo kemeti dhe pas atij gjykimi do dë, do dë, dë dë dënohet në pritsi. Sigurisht se ai poqisë do lihej në një ndërmjetje, ai domethënë do të ishe kundërshtar i lloj privatësi. Prandaj dënimi i tij e mbronit në privatësi. Ë ndërsa përse më ket besimtarve, ata do vuajnë në bazë të domethënë se që meritojnë. Ka njerëz që mund vuajnë dënimin e varr për disa vite me radhë pas sa ndalon dënimin e tyre. Ka njerëz që gjynahuat tyre një një të ndëllaja se ata do të do të vuajnë dënimin e varrit për sa kohë që në varrin e tyre derisa vot kemeti. Madi e edhe dënimi i var nuk i shlyen gjunavet e tyre, por këtë arsye do t'dënohen në xhenem. Kështu që nëse njeriu i fshin gjunaqët, gjatë dënimit të varrit, atë Allahu munduajë e largon të dënimin e tij, të jëhë dënimin në mësi. Pasi nëse ka qenë besimtar, atë ka popull mirëbotje. Ndërsa nëse nuk i, nëse nuk gjunafet, a i shlyen gjunaqët, ai do i të i vuojë të gjuna për disa kohë, pas në vazhdisa kohësh, Allahu më pas ai largoi e largon dënimin e tij. Siç treguohet për shon në hadith gjë një prej sahabeve vdiq dhe la borxhe. Edhe profeti sallallahu alajhi ndonte të falte xhonazen, edhe pyetja ka borxhe, i thon sahabut po ka. Edhe profeti nuk donte të veti më xhonazen. Ai ja, ja i, i, i tha një prej sahabeve duke thënë doja laj un borxhet. Edhe atë profeti sallallahu alajhi lau, do mund ja falë xhonazen. Mbasëndaj e profeti sallallahu alajhi takoi një ditë tjetër të sahabit i tha laj borxhin fillane i tha jo. Pasajë takoj një ditë më mbarë pa, i tha Elë Borxhit, "Tha po." I tha profetit sallallahu alajhi tashti ju ftofto flukura të hija. Tashti u ftofto flukor, don dhe tash që djin duke donuar për fat Borxhit. Pse nuk ishte la Borxhit, do të thonë pse nuk kishte domethënë hakun, domun nuk ishte don hakun që ishte Borxhit. Do kë tregon në sa rëndë është e borxhit. Ë, për këtë arsye domethënë thehemi që dëni i valet tek muslimani i dashur, nëse ai ka bërë aygunave, s'meritëvet një pjesë, ndërsa nëse ka bërë shumë aygunave, ai do not barra ti nese bot kameti pastaj do do nditin kametin do dënohen nese ne kom dënim sigurisht se dëtin kametin do ken nje se do dë, dë dë dënohen dhe pastaj nese fshij gjynavat e tyre nuk janë xhene dhe nese o në fshijn do dë dënohen xhene derisa te fshijn gjynavat e tyre pastaj do jen xhenat edhe rast per kte esh treguar hadithi fila treguar profetit sallallahu alaihi dhe sutin pra te personi i cili nuk e ka dhënë zakatin dynja ka thën që shkoj zekati, formële, thënë që zakati i ti do vi në formën e, do të thonë, nëse ka qen pasuri ar, ose gjenë, jarë, e arës, atë gjithë vi në formën e ngjarrë, do të zot biskoe atë, nëse është, nëse ka qen deve ose lop ose dele, do ta shkelin atë në një ditë që është sa 50.000 si vjet. Shkollin marrin me radhë atë dele. Nëse ka pasur 100 kok dele, se ka dhënë zakatin, vi me radhë dele, 1-1 dhe shkelin gjithë. E shkelin me kampë, tortur. Edhe pas sa kthehen nga fillimi, pas sa më fillimin, në një ditë që është sa 50.000 vjet e gjatë dënohet. Pastaj vdot profetit sallallahu alajhi wasallam, mbas të, të të nda logëri me njerëzve, ky person do të shikojë rrugën e tikut do të shkojë ose për xhenet ose për xhenem. Kjo tregon doin që mbas dënimit të të kemerit, nuk është domosdoshmë që ky person nuk do të shkojë në xhenem përjetë, por mund të shkojë në xhenet me bazë te letrat që ka bërë. Nëse ka bërë mirë, do shpotoi. Nëse në ka bërë akoma gjunave të tjera që nuk nuk e, nuk e larë të gjitha, atë do dë dënohat. Përse? Sepse çështja e lutërisë ka thollur shumë shumë lehtë. Te kallojmë dhurat të gjithë llogaria e njerëzve është simbolizojë një person vetëm. Ju flet Allah më dhurat të gjithëve për njerëz, çdo kujt më vete. Të gjithë u flet për njerëz, çdo kujt më vete, i thotë të të gjithë takon atë. Sigurisht Allah më dhuri dëgjon gjithë njerëzën dinjë kur ata i lutën të gjithë dhe i jep çdo kujt atë që ka nevojë. Nuk e nuk e domodin ngatëron, domodin fjala me një që transmeto diqë tjetër. Se ish Allah subhanetale krijoi çdo gjëje. Edhe doon vonimi i kësaj dite, mund di se ka mbeti që 50 vjet, nuk është qëllimi i tuaj sepse njerëzit do rrinë duke llogaritur për 50 vjet. Llogaria ka përgjitur shumë shumë, shumë shpejt. 50 vjet është pritja për të filluar llogaria. Edhe në këtë lloj pritje, kush ka burq gjinave do t'i vuajë të gjinave fatit. Dhe kush nuk ka burq gjinave do ta kalojë shumë shpejt duke mirësi të Allahut subhanuhu teamt dit. Por edhe kjo është një pjesë e dëshkimit të cilën e ka bërë Allahu mëdhoruar, që njerëzit më domethën ta vuajnë për shkak të gjirafeve që kanë bërë dhe bëjnë në të gjithë. E në limitu është për të reguar dhe disa që është një dhe me shpikëjun e fede se ka forë në shhejho në lidhe me allamu shiroftë, dënimin e vare dhe mirësin e vare, nësë në në në në ruaj, të në ruaj në dënimin e varet, në dhe më dërë mirësin e ti dhe da ma shfri në kështëtare, allamu shfri në në gjithë.